Бавених голубків, що милувались поруч із ним. Ідилія, райське блаженство, все проникний, все охоплюючий шалом, мир. Христос дуже часто приводив сюди Степана, проте чоловік і досі не надто вірив у реальність існування цього чарівного місця – долини тисячі зірок. Навіть колись давно або навпаки, колись у дуже віддаленому майбутті. От і зараз раптом схилився, зірвав якусь травичку, підніс до обличчя, почав недовірливо роздивлятися і принюхуватись. Трава була справжньою і навіть пахла, як належить, свіжо зірваною травою. Рай земний, це не омана, це все насправді. Тільки дуже давно він був або надто нескоро настане. Голос Ісуса остаточно висмикнув його зі світу домок, назад до неможливої, казкової, проте все ж реальності. Крім того, я просив бути зі мною щиросердним завжди і повсякчасно. Хіба так важко виконати отаке от просте прохання? Неважко, погодився Степан, але хто я такий? Або суперечити сину Божому. Я люблю тебе, як люблю все творіння Всемогутнього, лагідно посміхнувся Ісус. Як усю землю і цей її куточок, яким він стане колись, і всі інші земні країни в усі часи. Подумай лишень і зрозумієш, якщо у мене є одне єдине найулюбленіше місце на землі обітовані, це ніяк не означає, нібито іншим країнам за інших часів не знайдеться місця в моєму серці. Ось, будь ласка. Майнув на яскравому сонці край блакитного хітона. Розлетілося і зникло під хустиною хвилясте каштанове волосся. І замість сонного струмочка Степан побачив, свіжозорану, щойно засіяною пшеницею, чорну ріллю, фігури селян, що майоріли десь на протилежному кінці широкого від небокраю до небокраю лану. У недосяжній блакиті неба змагались у співочі майстерності жайворонки, а над далекою, майже нерозрізненою звідси дорогою, здіймалась курява, мабуть, то їхали чумацькі вози. «Ваша правда, гребе!» Від щемливої туги в Степана сіпнулись губи, почало пощипувати очі. Він шанобливо вклонився, насправді намагаючись у тому поклоні приховати обличчя від Ісуса, хоча й розумів повну безглуздість цього. Христос все одно бачить не тільки вираз потопленого до долу обличчя, а значно більше стан людського серця і думку у ньому. Інакше б він не розмотав Степанові під ноги свіжозораний чорнозем. Не горнув би його такими знайомими пахощами, що нагадували про недосяжно далекий рідний дім. Якщо правда моя, чому тоді твої вуста постійно кажуть неправду? І кому? Мені? Ваша правда, Ребе, знову пробурмотів Степан. так. «Правда моя, але, мовили, це вуста людські, вуста твої, лише вуста, чомусь не серце». У христових словах не було жодного осуду, навіть натяку на осуд, тільки сум, тільки глибокий, до нескінченності тужливий жаль. Здається, мова вуст і мова серця для тебе чоловіче, то є дві різні речі – так було, так є, либонь так і завжди». І цими словами Христос відвернувся та почав пильно вдивлятись у бік, де й здіймалася до неба курява. Степан зніяковів, біль за все, на світі йому хотілося впасти перед Господом на коліна і благати про пропущення за те, що він такий мізерний, нікчемний, брехливий. «Ні, ні, облиш», – заспокоїв його Ісус, навіть не повернувшись до розгубленого співбесідника. «Я пробачив». Тобі всі гріхи дуже давно, усе і відразу, і майбутні теж, а отже і твою малесеньку брехню. Степан стулив губи, так і не сказавши геть нічого. Та й що тут скажеш, коли він читає в людському серці швидше, ніж грамоті у відкритій книзі? Ти, чоловіче, все ніяк не збагнеш, що не мені робиш боляче, не мене караєш додатковим стражданням, а і себе лише себе. От за це тебе справді шкода. І це правда, Боже мій. Ну от знов, пробита цвяхом Ісусова десниця, потягнулась до ремінця на чолі. Коли ти нарешті припиниш називати мене Богом? Ой, народи, народи земні, я та Гашем єдині, «Ми є одним цілим, але ж я все-таки не гашем, інакше б його причисте світло у би спопилило тебе». «Не треба, не треба». Степан напружився, готуючись продемонструвати повне розуміння такого нового для нього поняття, як «Господь – мій щит». Утім Ісус єдиним жестом зупинив слова, готові зірватися з його язика. Кажу тобі, чоловіче, мова вуст і мова серця для тебе речі різні, тож нехай вуста твої запам'ятають. Машіах Першопочаткова давньоєврейська форма слова Месія означає помазаник та відповідає грецькому Христос. Месія, Христос, Син Божий, але не Бог, не Гашем, не Адонай. І ще раз повторив немов старенький викладач закону Божого у Києво-Могилянській академії. Машіах, Месія, Христос, Син Божий, але не Бог, не Гашем, не Адонай. У крайньому разі – Господь, але годі вправлятися у мовних тонкощах, Поглянно краще он туди, чоловіче. Христос вказав на далеку дорогу, туди, де здіймалась курява. Тепер Степан ясно розглядів тих, хто їхав. І ніякі не чумоки то були, а дюжини три вершників у дуже знайомих, давно ненависних мундирах.